Badut okasunea, suiet uh, eman korbaten aipatzeko, eta partikulozken hainuzka aipatu eskuelherrian, duela hori ta hamar berroi egin diren gauza guziak, elkarten eta herri bidez, jendeak beren uh, geinharturik gauzak, egin diren gauza edexak. Baitez badakoak. Eman ezagun, dene pentsatzen dugu ikastolek, uh, hastapenian uh, hasi ziren, Eta orai dira kipienetarik handienetaino, sisztimo bat, e, denek presiatzen nultena, e, emaitza hoberenak dituzte gure e, gaztek eta haurek. E, hori ez da batez spantutan txartzeko, baina e, guk egina ditugu horiek. Gero, e, o, e, patzen ahal ditugu aniz gauzenek digan, zunibet eta etxemplu hartzeko esikesterarik, hemen herrikoak sortu duen lanari buruz indaha. Kapitala bildu ditu, Horrik dute preseski ondori onak ezen eskatorrak ez ide izan, eta ez baitz hemen energikoa izan, e, ez ziren behar izanen ikasbi, ez ziren izanen bankuak, ez ziren ohartuko lanaren sortzeko beharzi dela laguntzak egin, Apatzen aaldugu eri beste aglobatian badakigu dene Donapalehun klinika bat orai ospitaletu dera, eta hori ere ezbal hergiitaek sohtu etzen eta ospitalerik izanen donapaleun. Gero badugu laburantzak amara, izanen da luk zaindea, izanen da instantean luk gama, indak horiek dute gauzak egoiteko orde bestementuran ment egiteko berriz espantotan sartu. baina horrek e, e, emiten dauku erakaspen bat. Gero ari buruz e, behar dugula segitu, Ez dugula beste menturen egun behar, izan lehen dira behar ba, struktura berri batzu eskualegian. Politikuek ez gira hori nauhka, somitek girendu zeberen anak. Anitzek kataskan demora galtzen dute, iringarri o nigarri, nigarri baita. Hor ez dugu horrein genian kondatu behar sobra, behar dugu segitu. Ez da katisima batean. Erakasperma da, batakita ez da da handia dela horai, bana behar dugu gure e, elkartasuna eta gure herriki dantza e, segitu. Hora, hortan, se behar behar bukatuko dut, e, opinióni diferentak iziten adira, baina hortan da berashten priseski herriki dantza.